šestnesto pitanje radim u Granapu gdje se prodaje alkohol znam da bih trebao mijenjati posao i u magacinu ima mjesta gdje su pločice ali se nekad nešto razbio od tog alkohola pa se prebriši mogu li tu prosvijeti se džadu i klanjati namaz i što se tiče čistoća za stvari Uh, tvrda, kao recimo kramika ili pločica, ili nož, staklo, stvari koji je gladka, toliko i je čvrsta, kada padni na njoj neki nečistoća samo koji nema pori. Pore. To je čistoća samo mes, da ti čistiš samo, to je duvoljno, prišiš samo, da nema trag za taj neđasa. I kad parišni nema problema. Dokaz što mi da je ashab prijeka su bili na borba, njegov sablja ima krv. Pa kako klanio samo prisišta ima na na na na na na sablje e klanio e razumijeti. I nema tako duvoljno. Također ima neki pod koji možda ima pore ili šta ja znam, samo baciš na njoj vode. Razumjeti neki pod ali kod tebe keramika može samo da čistiš ili brišiš. E dokaz to mi da da baciš tuli, samo vode na, na, na, na, na neki pod ili neki asfalt ili šta je ja znam. Da poslanik sa selam kada bio ovaj u mesd ovaj bedwin koji ulazio i mokri u mesd pa poslanik sa selam naredio da baciš vode na ta gdje ima nečistoće. Pa prema tome a niti teško samo čisti oje ovaj nađesah koja koja pala. I možeš i se imaš niki si džada. Uvijek kad, kad ima namaz. Ostaviš i klaniš na namaz. Budi do ovaj si džada za, za, za namaz. Allah najbolje zna dragost. E još nešto hoću da kažem. Ima još pitanja oko toga da. Jel alkohol ne čist kao na ili nije? Pazi dobro. Oko pitanje ne čisti ili ne, Allah kaže to je ne čisto. Kaže da to i na džasa. Ali recimo kao kafir. Kafir ne čist. Ali kad tebi dira ovaj kafir. Nid znači da si ta, ovaj dio koji dio tebi kafer na na tvoj ruka recimo da to ideo kod tebi ne čisti ne. Pa kaže učini se to i moralni nečistoće, moralni, nestvarni nečistoće. E recimo Allah kaže za kibovi to i nadžasa. Dobro kad neki biru neki kip, jer nego ruka ima na nadžasa, ne razumjeti. Ali Allah kaže tu i na džasa, to i nađasa koji je moralni ne prava, razumjeti. Pa ima Dosta očinjasi koji kaži da alkohol jest nađasa, ali nađasa koji je moralni razumjeti. Ali ja tebi kažem nek budemo sigurni, razumijaš, pa riši šta gdje pa u na, na pločica i ja molim Allah da nadiš postup koji je daleko od toga da vas Allah nagraduje. Amin.